Salme 68 Til dirigenten, av David, en sang med musikkelighetssagelse, en salme. Måtte Gud reise seg, måtte hans fiender bli spredt, og måtte de som intenst hater ham flykte på grunn av ham. Måtte du blåse dem bort, liksom røyk blåses bort. Måtte de onde gå til grunne framfor Gud, liksom voks smelter for illen men de rettferdige. La dem fryde sig. La dem være opprømt fremfor Gud, og la dem juble med fryd. Syng for Gud, syng og spill til pris for hans navn. Stem i en sang for ham som farer fram over ørkenslettene som «Ja», det er hans navn, og juble frem for ham. En far for fareløse gutter, og en dommer for enker, er Gud i sin hellige bolig. Gud lar de ensomme bo i et hus. Han fører fanger ut til full velstand, men de gjenstridige må ha sin bolig i ett avsvidd land. Gud, da du dro ut foran ditt folk, da du skred frem gjennom ørkenen, da ristet jorden, og himlen dryppet på grunn av Gud. Dette Sinai ristet på grunn av Gud, Israels Gud. Ett øsende skylderegn begynte du å la falle, Gud. Din arv, ja, da den var utmattet, det var du som gav den ny styrke. Ditt telt samfunn, de har bodd i det. I din godhet tok du til å berede det for den nødstilte, Gud. Jehovas selv lar ordet lyde. Kvinnene som kun gjør det gode budskap er en stor herr. Till og med herrenes konger flykter, de flykter og hun som oppholder seg hjemme, hun får i bytte. Selv om dere ble liggende mellom leirens askehaur, skal det finnes en dues svinger dekket med sølv, og den sving fjær med gulgrønt gull. Da den allmektige sprette kongene i landet hvitt omkring, begynte det å snø på Salmon. Ett Guds fjell er Barsans fjellområde, et fjell med tinder er Barsans fjellområde. Hvorfor fortsetter dere dere fjell med tinder og se med missunnelse på det fjell hvor Gud har ønsket å bo? Ja, Jehova selv skal ha sin bolig der for evig. Guds stridsvogner finnes i ti tusener, tusener og attertusener. Jehova selv er kommet fra Sinai til det hellige sted. Du har steget opp i det høye. Du har ført bort fanger. Du har tatt gaver i form av mennesker. Ja, selv de gjenstridige, for å ha din bolig blant dem, ja, Gud. Velsignet være Jehova, som hver dag bærer byrden for oss, vår frelsesanne Gud. Den sanne Gud er for oss en Gud som gjør frelsesgjerninger, og Jehova, den suverene Herre, ham tilhører utveiene fra døden. Ja, Gud selv skal knuse sine fiendesode den hårete isse på den som vandrer omkring i sin skyld. Jehova har sagt, «Fra barsan skal jeg føre dem tilbake. Jeg skal føre dem tilbake fra havets dyp, for at du kan vaske din fot i blod, og dine hunders tunge kan få sin del av fiendene.» De har sett dine prosesjoner, Gud, min Guds, min Konges, prosesjoner til det hellige sted. Sangerne gikk foran, de som spilte på strenge instrumenter kom etter dem. Imellom var det unge pikene som slo på tamburiner. «Velsign Gud i forsamlede skarer! Velsign Jehova, dere som er av Israels skilde!» Der er lille Benjamin som undertvinger dem, Judas førster med sin larmende skare, Sebulons førster, Naftalis førster. «Din Gud har gitt din styrke styrkebefaling!» Å, Vis styrke Gud, du som har handlet til for oss. På grunn av ditt tempel i Jerusalem skal konger komme med gaver til deg. Refste ville dyr i sive, forsamlingen av okser, sammen med folkenes kalver, som i især tramper på sølvstykker. Han er spredt i folk som finner behag i kamper. Bronsesaker skal komme fra Egypt. Kurs skal skynde seg å rekke ut sine hender med gaver til Gud. Dere jordens riker, syng for Gud, syng og spill for Jehova, han som farer fram på den eldgamle himmelenes himmel. Se, han lar sin røst lyde, en sterk røst. Tillskriv Guds styrke. Over Israel er hans høyhet, og hans styrke er i skyene. Gud er fryktinnyttende fra din storslagende helligdom. Israels Gud er han. «Den som gir styrke, ja, kraft til folkene, velsignet være Gud.»